Uram olyan kövér, hogy áll, áll se nincsen benne köszönet. Csiribi bunda köpönyeg, nincsen benne köszönet. Térességet, párgasságot, hogy csináljunk mulatságot. Csiribi bunda köpönyeg, így járom te veled? Csiribi bunda köpönyeg, így járom te veled? Csak oda, csiribi bunda sose leszek a tied, Csiribi bunda sose leszek a tied.